Velkommen til 3 Podcasting med de sorte spejdere. Hver uge kan du få det bedste for ugens udsendelse. Goddag, og velkommen til denne de sorte spejdere-podcast. Det er den tredje i rækken af rigtig, rigtig mange podcasts, vi vil lave. I et sted i, i verden, der sidder min gode ven, medvært og kollega Anders Madsen og Anders. Ja, jeg sidder her et sted i verden, og, øh, og sidder her med min gode ven og medvært, Anders Breinhold, og er rigtig godt gammel. og stolt over at kunne byde velkommen til den podcast, som jo er den tredje øh, i verdenshistorien for de sorte spejdere. Og det er en, et festfjørgeri af, af highlights, vi, vi har til i dag, tror jeg nok, man kan sige. Jeg kan sige, at øh, sidste uges intro blev leveret af vores webmaster, Web Jens, og øh, vi vil gøre alt for, ja. at øh, introduktionen på den her podcast vil blive lige så spændende, medrivende og medlevende som Jens, han gjorde den Anders, i programmet i dag, der kan vi godt fortælle det, der ja. sker. der. For det første, det er vi skal høre om lidt. Det er blevet bondet torsdag ja. den 28. september og sendt den 1. oktober. Årsagen til, vi er bondet. Ja, det, det, det vil man kunne høre lidt senere i podcasten at, også. At, uh, Ja, det er også ja. man kan sige, Vi har en meget lang forklaring på det Vi kan godt lave en resumé af den forklaring allerede nu så man, så man måske kan sætte vand over til en røv fuld Mens at den forklaring kører mm. øh, I programmet ja. øh, Fordi hvis vi skal se så er den lidt lang og lidt kedelig Men det er noget med bop, og bop, Det var vi nødt til, sådan er det, ikke? Mm, Anders, altså, det der også sker i løbet af programmet Det er, at øh, jeg bliver lidt ophisset For en gang skyld øh, på danske spil ja. De tidligere tips -tjenesten. Det kan man godt glæde sig ja. til ja. Øh, Og jeg har måske en trafikhistorie i programmet i dag Hvor der ikke rigtig er. der nogle ja. point. <coughs> og det er jo ikke fordi, normalt jeg er der ingen, der Men øh, jeg mener det godt. Ja, og jeg vil også skal sige, på et tidspunkt tror jeg nok i udsendelsen, at du kommer til at sige, at du synes, at folk, der spiller på 1A med er lidt. Øh, jeg, jeg kan ikke huske det udtryk, du bruger, men det kan godt lyde som om, at du måske synes, at de var ikke helt så øh, hurtige. Knaller der på kajen? Det er jo ikke det, du mener. Det, jeg mener, det det, er... var, det var jo bare det, at. Ja, hvad det, du mener? Det, jeg mener, det er, at det er tit øh, danske spil. ligger deres spillebuler meget tæt i øh, sociale boligområder, hvor at man måske ja. ved, at folk er lidt nemmere at lokke, end de er andre steder. For jeg ser ikke særlig mange spilopper i Hellåb, hvor alle de rige bor. Så får man altså folk til at bruge deres penge der. Og det skal lige siges, fordi introduktionen skal mm -hmm. ikke bare en time, og derfor er den ved nej, nej, nej. at være færdig snart. Øh, ja. At jeg mener det helt godt, det jeg siger. Men Anders, kan du ikke til ja. sidst fortælle, hvorfor at det ja. er en noget speciel udgave af tillidsbingo, vi skal høre. Det kan jeg sige, at netop fordi, at vi har båndet programmet, har vi jo ikke haft mulighed for at lave tillidsbingo i den normale version, hvor folk ringer ind, fordi de så skulle ringe ind tre dage efter, at numrene blev stoppet, og det ville være trods alt for længe at vente på en opringning. Så der har vi valgt at lave det, der hedder en offensiv tillidsbingo, hvor vi simpelthen ringer til folk, får dem til at lave en plade, og så bagefter læser nogle numre op, som de så kan sige bingo til. Og der synes jeg da nok lige, at man godt kan Øh, roligt sige, at vi er vi ringet til den rigtige i dag. Øh, nemlig en kvinde i røde kro, Ikke selv røde kro, men altså tæt på røde kro, Ellen. Et menneske, som, som har gjort mit liv rigere. som jeg tror vil gøre mange menneskers liv rigere, som, som i hvert fald er et sødt menneske. Siger du ikke det, Anders? Jo. Det eneste, jeg kan sige, inden vi starter podcasten, det er, urinvejene bedres. Velkommen til podcast nummer tre fra de sorte spejdere. God fornøjelse. Og velkommen til de sorte spejdere. Et program, der sendes normalt direkte her på B3. Men altså i dag, øh, for det første ikke de sender direkte, og for det andet heller ikke, som de i søndage sender øh, fra det stolte skib men derimod fra øh, skibet Læderen, eller fra et sted, der er kaldt Læderen, ja. og øh, vi følger heller Galatia ekspedition ja. men derimod Paletea, og det vil man også kunne høre på vores intromelodi i dag, er da sagt Paletea. Prøv at høre. Ja. Paletea. Og øh, et sted på paletera ekspeditionen der sidder min gode ven, medvært og kollega Anders Lund Hej Anders. Hej Anders, og jeg er meget, meget, meget glad for at kunne være igennem på det her tidspunkt. Vi er jo nødt til at, øh, ja, som du allerede har nævnt, øh, at vi er båndet. Det, ja. det her bliver indtalt øh, på et andet tidspunkt, for at sige som det er. Mm. Vi sidder torsdag aften. Øh, jeg sidder et sted, jeg ikke kan helt øh, præcisere så meget nærmere. Det kræver måske en lille forklaring. Fordi at Anders, for at sige som det er, vi havde, et, øh, vi havde en episode i søndags, ja, men, øh, man, hvor jeg man, jo var med på... Øh, man, ja, man, må jeg måske skulle ligge ud og sige, vi sidder ikke ja. ved siden af hinanden. Du er et, et sted i, i, på ekvator, eller på, på jordkloden det, ikke? Ja, du er lige oven på ekvator. Ja. Det jeg vil sige, det er, ja. Ja. de ja. sidste tre søndage, hvor du har sendt fra Galatia ekspeditionen både en væderen, ikke. der har det jo været sådan, ja. oh, at ja. på et eller andet tidspunkt i løbet af program, der har vi mistet forbindelsen, ja. mistet forbindelsen til dig, rent teknisk satellitlinjen er simpelthen ja. faldet ud. Og vi har uh, gjort opmærksom på det. Ja. Først via vores egne beskedende tunger, og senere så uh, ja. har vi ligesom rykket led op og taget mellemleder i niveauet, det faldt stadigvæk ud, forbindelsen ja. forsvandt stadigvæk, på trods af, at vi jo altså er det eneste program, der har dækket gadeteerekspeditionen rent mediemæssigt. Ja, øh, altså elektroniske ja, ja. medie der har gjort det. Ja, Så ja, ja, ja. gik vi op til vores allerøverste chef, b chefen ham der ja. simpelthen er chefen for b og sagde, prøv at høre, du må gøre noget ved det. Carbi, han har øh, skrevet en mail. Og øh, ud af det, ja. og jeg vil sige, at Kabi, vores chef, Kabi, han har virkelig en mand, der, der holder... Altså, han er en, en mand, når han skriver en mail, så ved man nok godt, hvor man, hvad man gør, så retter man sig efter den. Men det, det, ikke er, det, ikke der, det, det er ikke det, Det er der er sket her, Anders. Det, der er jo sket, det er, at de har stadigvæk, lad mig sige det, proppet meget store... Gen, sådan føles det i hvert fald, følelsesmæssigt meget, meget, meget meget store genstande op et sted, hvor det slet ikke er beregnet, og der slet ikke er plads til det. Så ondt har det gjort. Ja, men jeg skal forklare dig, hvorfor. Det er fordi, at øh, der er øh, her på, eller der på, på det skib, hvor øh, jeg var øh, i sidste søndag, ja. der er også øh, TV2 øh, repræsenteret i den forstand, at de hver søndag kl. 12 øh, har en omstilling til øh, vedderen mm. øh, i øh, nogle gange helt op til halvandet minut, øh, for helt op til 4.000-5.000 seere, når det går rigtig højt. Øh, og det er jo en øh, forbindelse, som jo ikke har kunne øh, øh, øh, sættes i fare af vores program. Det er derfor, man har sørget for at, at, at lave prøvegennemstillinger allerede fra lidt over 11, hvilket har gjort, at, at vi faldt ud. Ja. Øh, og det, det, det, det er det hele den problematik, der har været lidt svært at rette op på, fordi vi øh, har jo ikke haft den helt samme øh, pondus i ja. det, vi jo kun er et radioprogram, og ikke har, -ha, øh, ja, for at sige som er, det er nok Michael effekten vi mangler, fordi vi har ikke haft øh, det samme, kan man sige, street credibility på vederen, som, som, som Michael Kampere og kompagni har nyt. Nej, Anders, derfor har vi i dag øh, taget ligesom action på det, og så har vi sagt, ved du hvad? Ja. TV2 og Michael effekten Det kan ikke glemme. Ja. Og så har vi sagt, ja, det er hvad? så den ene del af forklaringen. Ja, men og så øh, kan vi måske sige, vi har også sagt, eller måske har vi ikke sagt det helt, jeg vil gerne sige det senere, Vederen mm. og Galateria 3-ekspeditionen. Fuck ja. Det er ikke noget, jeg... <laughs> det, jeg... det synes jeg... Nu, nu går det meget stærkt. Og det er jo, Anders, fordi at, øh, at, at, at, at du er et illersind. Jeg må sige, at jeg... det er fantastisk. Jeg er Så er man jo en illersatan. Du er en satan. Jeg skal måske forklare, hvorfor vi så ikke i dag kan sende øh, ja. fra øh, Vederen. Hvorfor jeg ikke er på ski ja, ja, længere, Anders, og Jeg er Anders, altså, åndske vi alle har begyndt at afbryde os noget... Men det er også fordi, ja. vi øh, forklar lytterne, hvorfor vi heller ikke sender direkte, som vi jo plejer. Jamen, vi har lige forklaret, hvorfor vi ikke sender direkte. Har vi gjort det? Så forklarer det, med... ja, det, det, er forklar det andet så, hvorfor vi heller ikke... Ja, godt. Okay, så jeg se. Der var, øh, og der må jeg bede, hvis der er stadig er lytter, der ikke har downloadet øh, sidste Søndags udsendelse som podcast, kom i gang, mm. fordi der er øh, e e en episode, som har gjort oh. mit liv til et levende helvede. Øh, en episode af skætsel af vandærer og, og jeg ved ikke, hvilke ord jeg har for det Der foregår det, at, at jeg sidste søndag var ombord på vederen Og øh, der er jo nogen fra vederen som har øh, skrevet weblogs ja. øh, Hvor de altså simpelthen på nettet fortæller om deres oplevelser her Eller der på vederen hvor jeg var i søndags Og der, Anders, din lille fedtfidus Kunne jo ikke nær dig fra at læse op fra en af disse weblogs Nej, men det der jo sker på internettet, hvor, Anders, kan man sige, det er jo at øh, folk yeah. skriver om deres oplevelser som bor på båden. Jeg går ind og læser det, og jeg tænker, der er et, ja. øh, der er et enormt godt indlæg fra Sirid, som jo er styrmand, yeah. eller næstkommenderende styrmand, styrmand. Eller og øh, hende går jeg ind og læser hendes blog op på båden, og øh, ja. ja, ja. synes jeg, at jeg dækker det på en journalistisk god måde, men, men det gør jeg åbenbart ikke ifølge ja. Søvandet, kan jeg forstå. Nej, for der sker det, at så øh, øh, et par dage efter øh, øh, bliver jeg så... Nej, jeg bliver ikke så personligt indkaldt til et møde, men, men øh, min kollega øh, her på, på, der på Vedern, hvor jeg var på det tidspunkt, bliver så indkaldt til et møde, hvor hun får at vide, at hun skal fortælle mig, at det ikke er særlig smart, at vi øh, pisser øh, på øh, Vederns øh, medarbejdere øh, så længe, at øh, vi også... Øh, laver øh, øh, radio om dem, fordi øh, det øh, er uheldigt. Ikke at, at vi ikke må pisse øh, på dem, men det var bare meget uheldigt, fordi at, at det så kunne se som om, at vi pissede på dem, hvilket ville være meget uheldigt. Ikke at vi ikke måtte øh, pisse, fordi det ville jo være noget altså med noget, der af censur. Det bruger man ikke her øh, inden for øh, øh, forsvaret længere, fordi man er gået meget, meget længere end det. Man er nået helt frem til, at man bare står og stiger med små øh, prækkende ned i nakken på folk, der forsøger at... På deres, men lad det nu ligge, fordi der sker det, og det er det jeg vil godt bede folk om, hvis de har stunder, og det er meget store at trække på folk som det ved jeg godt. Men gå dog ind og download det, for så kan man høre den svinske måde du læser det op på. Der foregår det, at du læser øh, citatet op fra webloggen, hvor efter at, øh, at vi går videre. Ja, og jamen, og det, jeg, men jeg det er at læse op på. Ja, men jeg kan bare ja. sige, det her gør jeg læse op. Hvor at damen, ja hun er jo en dame selvom hun sikkert kun er 22, men hun er en der er godt op i 50'erne. Hun øh, fortæller Nej, jo... Nej, Anders, I, nu skal du være sød. Hun fortæller, rigtig, rigtig sødt mennesker. Jamen, det er jeg også. Jeg fortæller ja. bare helt nødt til, hvad der var, der skete. Jeg læser op af den her ja. weblog, og hun øh, ja, ja, øh, kan ikke rigtig din en journalist spørger hvordan vejret er, for hun siger, at man kan jo bare kigge ud af vinduet, skriver ja. hun øh, der. Og så siger jeg, jamen, og hun skriver til sidst, at journalister har en øh, tendens til at kunne skrive alt om ingenting, og så skriver, siger jeg jo bare, jamen, hvor meget er der også at skrive om på den ekspedition? Det kan jo ikke være meget. Nej. Nej, men det der også er, er også meget, igen. meget at skrive om. Ja, og, og nu får jeg ballade igen. Altså det, det, det vil jeg have fået, hvis jeg havde været på, ja. på, på ved. Vi er bonde. Det er det der hedder for tre dage siden, ikke? Jo, altså i forhold til nu, hvor det er søndag, hvor det her blev sendt. Ja. Men, Anders, ovenpå på men, denne men, lidt... Ja. Øh, nogen vil synes, ombord på det skib, du engang var på, på vederen. Ja. At det ville de slag altså. grof. med groft. Men jeg kommer med en positiv historie? Ja. Ja, du må. Historien er så positiv. For to uger siden, præcis, lavede ja. vi vores første podcast... Den podcast yeah. kom så ud i sidste uge, og der kommer også en anden yeah. podcast fra vores forrige program. Og vi har været, siden den første podcast kom ud, først var vi nummer tre på hitlisten på iTunes over de mest downloadede podcast i Danmark. Så var vi nummer to, yeah. og præcis yeah. i syv dage har vi ligget nummer et på listen over de mest downloadede podcasts. I Danmark Også podcast også er det, godt. det er jo dem der hænger på kaféerne Og må jeg sige en ting til dig kære lytter Som har downloadet den Du ja. er en knag Og også alle til alle jer ja, som nu, ja. ikke bruger iTunes Og downloader podcasten Tusind mange gange Tak Det varmer meget om hjertet ja. Og det betyder også at vi kan blive ved ja, med, med at lave det her program Vi har faktisk slået masse Monopolet De var jo nummer 17 ja. Mads, så kan du se det ja. Nu skal du til at lave tv og alt muligt Men nummer 17 Vi er nummer 1 <laughs> Så kan du sidde på hovedbanen ja, vi Nej vi er positiv Anders skal vi ikke spille lige noget meget musik? Positivt. Jo, det skal vi, men jeg vil godt lige sige en sidste ting, fordi jeg har jo lovet, øh, og det er også derfor, at det sidder alle råde her, jeg har jo lovet øh, gutterne på, øh, på ekspeditionen, at, at vi ikke nævner, ja på lederen, at vi ikke nævner, og det er jo altså her, jeg taler kun om ledelsen, fordi de, øh, de menige medarbejdere på, på det der skib, det er de mest perfekte mennesker, ja. jeg i mit liv har været ude for ja. Øh, men jeg har lovet ledelsen at, at vi ikke nævner ekspeditionen fordi at de skal ikke slæbes igennem det svineri en gang til øh, så, så jeg vil også bede alle de hvis der er lyttere tilbage derude lad være i himlens navn og beskæftige jer med, med, med den ekspedition fordi det er ikke, det er, de, de vil helst være i fred de 200 millioner som I har givet tid dem har de ligesom taget og nu vil de gerne bare have lov at sejle rundt om jorden stille og roligt hygge sig med hinanden og de vil helst ikke forstyrre sig også så jeg beder jer hvis I ser noget om dem, øh, Galatea, eller noget om Vederen senere hen, bladet væk, skrue væk, kig på noget andet, lad være og genere dem. Besøg vores hjemmeside, drtk-spejder. Som sagt, dette er ikke en direkte sending. Men hvis øh, du sidder og lytter til programmet og nu og tænker, det var da et usandsynligt godt program, jeg lige har siddet og hørt i radioen, så kan man jo få et resume af programmet. Er det ikke rigtigt, det, det, det er det, man kalder en podcast. Det er fuldstændig korrekt. Og mange har jo også skrevet og spurgt, hvad er en podcast? Ja. Og det er jo også øh, mange øh, mærkelige øh, begreber. Ja. Men det er ikke så indviklet i virkeligheden. Ja. At det er øh, at, at der er de highlights, de bedste dele af programmet, kan man bare gå ind på, på nettet og hente ja. ned på sine MP3-afspillere. Det man skal, nu måtte være ja. Ja, jamen, jamen, jamen, jamen, det man gør rent teknisk. Vi har også webbjans med i dag i programmet selvfølgelig, og vi har selvfølgelig også vores... Øh, God, Dan han skal da det. Danmarks, da Danmarks det. absolut bedste tekniker, Henning Morten, som, lad os håbe, du bliver her hos os ja. i mange år endnu, Henning. Der vi, er vi glade for. Og det, det lyder måske ironisk, men det mener jeg. Du er ikke sådan en type, der ja. går bliver sur her i Sådan ligesom hende, altså godt. Jens Brandegård <laughs> Poulsen. Yes. Pas nu på, Anders. Det der jo ja. her, det er, at øhm, en podcast, det er jo et, et, et, et dejligt, øh, nutidigt elektronisk ord, eller et, et, en talemåde, om et, ja, man ja. i gamle dage ville kalde resume. Det er et sted mellem 30 ja. og 55 minutter, har vores podcast vejet et resume hvor vi klipper, hvis der er nogen, og selvom der ikke er nogen, klipper vi det også sammen, altså highlights og siger, at det her det var ligesom det bedste programmet var, så kan man, hvad Jens, fortæl om det, forklare det. Jamen, så kan du gå ind på hjemmesiden, de sorte spejder, eller den hedder DRDK-spejder. 3-spejder, ja. Nå, du kan også bare tage den på P3. DRDK-p3-spejder. Det er kører sgu da godt. Ja, så går du ind på jeres hjemmeside, og så klikker du på. Altså man går ind, man klikker, ikke? Det er det. det er bare så folk er med. Ja. Altså er det er det vores hjemmeside. Det er jeres hjemmeside. Modtaler. De sorte spydere. Tak. Ja, det, det, det er jo ikke set, at det ikke er vores, det er deres, men altså den der handler om os. Det er korrekt. Ja. Okay, jeg holder kæft nu. Godt. godt. Så klikker du hvor der står noget med podcast. Og øh, så finder du en øh, en lille sti. Og en sti, det er jo sådan en en, øh, en, en en forklelse, en URL. Eller, okay, jeg godt, programmer og Nej, det er rigtig godt. Det, man gør, Jens, hvis jeg må oversætte... Klikker på en sti, det lyder som noget, man gør i sydme, Så skal du med ind i rummet og lave musikvideoer. Prøv at det, du man gør det er, at man klikker ind på dr.dk-p3-spider. Er det ikke korrekt, Jens? Jo, så er det rigtigt. Godt. Og så går man derned hvor du står, vil du høre, det så er podcast? Så klikker man på linket, korrekt? Man går ikke igen en sti. Det kan godt være Nå, du man... siger det når du sidder og snakker med dine venner nede i klubben. <laughs> man man skal faktisk kopiere, Jeg har ja, han nu måde. en du kæft. Men, når man, oh, undskyld, det var du det var det var ikke, var... ikke klik på linket. Nu ringer jeg til punkt. Ja, oh, undskyld. Lad ah, det lige meget. Det der sker Jens, ja. er vi ikke enige om. Det der sker, det er at man går ind på vores hjemmeside. Så ja. klikker man på linket, så kommer man ind til podcasten. Hvor der står ja, her. Vi skal er gå på på en sti. Nej. Vi tager den lige forfra. Mine damer og herre, det er sådan at vi har et podcast der på programmet. Det betyder podcast i nyttydigt sprog at man kan downloade et resume af programmet og smide det ned på sin mp3-afspillere. Det kunne være en iRiver, det kunne være en iPod at foretrække. Det kunne være en Creative, det kunne være en Sony, det kunne være en KCO, det kunne være hvad som helst. Ja. Og det er det resumé. Vi foretrækker. Nej, det jo... men Jens, hvad er det så for et... Hvad er det, man gør for en podcast? Jamen, det du gør, det er, at du går ind på hjemmesiden. Og det var adressen... D-R-D-K- 3 skrådstreg spejder. Klikker du, hvor der står podcast? Man klikker ikke. Man klikker, Jens. Du bruger musen og klikker like der, me. hvor der står podcast. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, så finder du øh, den her sti, som er linket til, hvor podcasten Nej. ligger. Jo, jo, det, er jo. Nok, det er fint nok, altså. Det forstår jeg godt. Det kan en begge dele med. Og så går du ind i okay. dit program, som f.eks. iTunes, eller du kan finde nogle andre programmer, du kan bruge til at høre podcast på. Jamen, må jeg nu, Der er jo tit, der, til. tit... Jeg... Når, man, når, man, når, øh, når man har en beskrivelsespiller. Ja. følger du tit en CD med... Det er som i gamle dage, var en diskette. Og så ligger der ligesom et program der, man skal installere. Og så her har man altså sin musik i det program, korrekt? Ja. Så du kan enten bruge iTunes, eller du bruger et en alternativ afspiller af podcast. Eller til at hente de her podcast. Ja, der er meget, der er lige så godt som iTunes jo. Det men, er der, det er helt bestemt. det er der måske ikke, men det er lige meget. Der er Ej, i altså er der andre muligheder. Ikke, men, men, men det kunne det være, altså. Ja. Ja. ja. Så går du ind i for eksempel iTunes. Og så kan du derinde vælge at abonnere på podcast. Øh, men hvis vi understreger, det er et eksempel. Det er et eksempel, at du bruger iTunes. Det er korrekt. Præcis, præcis. Yes. Så smid du den sti, du har kopieret ind for vores hjemmeside, ind i iTunes, hvor du har valgt abonnere på podcast. Det skal du gøre én gang. Smid en sti? Den sti, du har kopieret det, det, det er på er en adresse. Det er altså den adresse, man markerer, så tror jeg, man kan trømme. se. Åh, oh, Jens. Oh. Jamen, sådan er det. Men det gode nyhed. den gode nyhed er, at du kun skal gøre det én gang. Fordi Hvis resten, man nogensinde finder ud af, hvad det er, <laughs> <man kan laughs> Næste altså, gang, du du så har den fundet ud af, at nu der kommer et nyt afsnit. Og så henter den selv det ja. afsnit. Jeg har, god er joke. Er jeg, jeg har en god joke. Hvis man ja. er med en meget tyk pige, så kan bare rulle i i og gå efter den røde plet. Det var bare det der med sti. er <laughs> oh, Hvad, hvad kommer man så, Jens? Jeg har lige være, fundet er, at noget inde inden på hjemmesiden, når man har trykket på det her, Klik. Ja. Eller på det her oh. sted, hvor der står podcast. Oh. Oh, ja. så. så kommer man ind på en side, hvor der står se de fulde instruktioner her. Og så er der link til de fulde instruktioner. Så skal man simpelthen bare følge det. Det tror jeg. jeg tror det ikke, det er det nemmeste? Skal man ikke bare... Okay. må ikke sige det på den her måde. Find et medlem i din familie, som er under 20 år. Sig, hvad gør jeg? Træd et skridt tilbage, så har du den i løbet af 5 minutter. Hmm. Ja. Tak igen og øh, øh, tak til dig som lytter, der allerede har downloadet vores resume, vores podcast og programmet. Bliv endelig ved med det, så vi kan lægge nummer et ja. der i rigtig lang tid. Du lytter til De Sorte Spejlere podcast. Inde på Kongens Nytorv i København. Og sikkert også i andre ja. store byer, hvor der er uddannelsesinstitutioner. Der er der følgende. Der er sat et hvidt telt op lige ved siden af Hotel Dangleter. Og der er et helt vildt, telt, øh, helt ja. vildt helt telt op. Det er sådan nogle og man vil lege hos dansk partyudlejning, partytelte eller sådan noget lignende. Ikke? Det er sat op, og udenom ja, det er der et hegn, som man ikke kan komme ind i til de her telte. Så hænger der nogle bander rundt om, hvor der står naturvidenskabelig uge på Kongens Nytorv. Det er så en eller anden uddannelsesinstitution ja, ja, ja, ja. i Danmark, som har tænkt, ved du hvad, vi skal have de unge mennesker væk fra gadejørnerne, og så skal vi have dem til at studere naturvidenskab. Det man så har gjort, det er at man har sat de her hvide parader til at tælle op og inden bag hegnet tror jeg nok der sker følgende Øh, Folkeskoleelever, der er i hvert fald mange unge mennesker, øh, der står i kø der om morgenen, når jeg tager toget ind, øh, metroen ind. Mm. Der står i kø for at komme ind og se mm. det herinde. Hvad sker der med naturvidenskab? Hvad sker der bag i, Bag hegnet? Ja. Der står sådan nogle unge studerende. Ja. Ja. Øh, og, og der er et af forsøgene, der, er, der, der foregår en masse forsøg derinde. Med kolber og man sætter sender på og ja, måske. Men øh, øh, øh, plankton, jeg ved det ikke. Man, man undersøger alle mulige ting, der har med naturvidenskab. Det. ting ja. at gøre. De sjove er så, der er åbenbart et forsøg, der er lidt farligere end de andre. Ude på torvet, altså sådan inden, stadigvæk inde ind, bag hende, hegningen, der kommer man ligesom ud, og så står der sådan en ja. gruppe ja. af et sted mellem 5 og 8 folkeskoleelever i sådan 7. til 10. klasse, står og kigger med sådan nogle plastikbeskyttelsesbriller, man har på nytårsaften, når man fyrer ageri øh, af. Og så kan man se, der står to ja. lærere eller studerende i hvide kitler, også med de samme briller. Og så tager de... Er det, noget, oh. er det ikke, ikke, ikke svovl, der kan brænde, eller der er et eller andet, når man hælder noget vand på eller noget... Svol kan brænde. Ja, ja, magnesium. Ja, ja. magnesium, det er rigtigt. Tak, tak, Jens. Yes. Henning, øh, tak. Det, der tager, de har det her magnesium i en skål. Ja. Og så står der fem til otte ja. mennesker rundt om med sikkerhedsbriller. Og de studerende i de fede ja. kitler går hen og siger, nu skal I se, hvor mm. spændende naturvidenskabelige ude på Kongens nytår er. For vi kan få noget til at eksplodere. Ja. Og så tager de så noget ja. magnesium og hælder op i noget. Ja. En lille glas eller noget. Ja. Og så sætter de ild til det. En eller ja. sætter de vand på ja, det. Jeg skal sige det. det. Men i hvert fald sker der en kemisk reaktion, en naturvidenskabelig reaktion. Og så siger der, Og så står og, og jeg vil lige sige, inden af, at, at de laver forsøget, der beder de, de de her 5-8 mennesker i 7. 10. klasse og trækker at det trække til siden. Fordi det er spændende, det der skal ske nu. Det er naturvidenskabelig forskning. Ja, det er, det er, det. Og så trækker træk man træk det, det, til det til siden. Og så øh, hælder de, jeg ved ikke hvad det er, de hælder på. Og det er vand, og det er ild, er det urin, hvad er det? Hælder de ned i og så siger det pff, ja. og så er det ligesom at <laughs> se et heksehy aften og så tænker man bare, Ej, det er sjov. stakkelsbørn de har brugt en helt formiddag kunne de ikke have fået en time, hvor de ja. sidder og æd kage eller andet, for det sjove er jo at spise så, æ, brædpændkage jamen det der sker her, det er jo, at sådan noget fis som det her jeg er ked at sige det, det synes jeg er noget fis sådan nogle udstillinger her. Nogle, nu skal man kæmpe det i Det er du siger den slags. Ja, naturligvis synes du det. Men det er at det er kun for folkeskolelærerne. Det er fedt for dem, at de kan komme derind og så Nej, jeg læste aldrig videre. Så nu bliver jeg folkeskolelærer eller gymnasielærer, og nu står jeg her og hænger på gadehjørnet. Det var ikke en særlig god pointe for at komme ud af historien. Men jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt, nej, det at, er at man skal stå og brænde magnesium af på Kongens Nytorv, og så sige til de unge. Uh, det er forskning. Eller et, også et tænkt eksempel. Forestil forestiller, at man tog en masse mennesker. Så legede man en båd hos søvandet. Og så ja. sejlede man jorden rundt, ja. øh, og, ja. og, og ligesom pretendede, at man lavede forskning. Og så sejlede man rundt der. Så er det måske Ej, det bedre bare at man penge gør på Kongs Nytorv. det tror jeg faktisk ikke. Ej, det ville man vel næppe gøre nu om dagen. Man kunne så også forestille hvis man fortsætter det tankeeksperiment, så kunne man jo også forestille sig, at man så øh, i den båd øh, hældte en masse øh, forskningsformidling fra undervisningsministeriet ind. Sådanledes at man havde, ja nu ved jeg ikke, nu nu er vi ude øh, på overdrevet men nu leger vi bare med tanken, at man havde i undervisningsstedet, man sagde, skal vi, vi skal finde på en sjov måde at formidle på, øh, hvordan får vi det ud til de helt unge mennesker. <laughs> øh, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre? Og så man simpelthen øh, efter en, sådan 700 seminarer nede om, på om, Sydfyn i Jeg herregårde, så sagde man, Hans, Hans ja, okay. jeg skal <laughs> sige til folk, <laughs> at det her det er jo et eksempel. Jeg ja, det er et tænk eksempel, fuldstændig rigtigt. Fordi det er at, bare, at vi, er, nu, nu, det, vi, vi at nu... skriver to, vi skriver 2006. Det vi... Ja, det vi gør nu, det er ligesom i turreklamerne, du ved. Men man brainstormer, man skriver et ord ud, for det finder man på noget. Men det, det vi indtil ved, er at vi nået skib. Ja, altså, det er ja Jeg har godt fortællet unge mennesker ja. formidler altså, det. Vi leger med det. Også fordi, at noget af det helt, helt vigtige, som du husker, Anders F. Rasmussen sagde for år tilbage, det var, at vi skulle have de unge væk fra gaderne, så Danmark kunne blive verdens forskningsland nummer et, så vi kan slå inderne, som alle sammen er ved at vi er ingeniører, og så pludselig så ender vi med at skulle sende små sko ned til inderne, og det har vi ikke lyst til. Men. Ja. Så derfor så skal vi på en eller anden måde have populariseret videnskaben, ja. sådan, så at vi kan, det, kan det. Få, få de unge mennesker væk fra alt det der med medier. Fortæl det på samme måde, som Nå jamen, jamen, så tænker jeg bare. Jamen jeg tænker bare helt, altså man siger, at øh, hvad kan vi finde på? Øh, vi har en båd, der sejler rundt, øh, altså det er den der tænkte båd, vi talte om i før, ikke? Øh, Hvordan kan vi formidle det? Og så altså, kunne man jo, altså, jeg ved godt, det vil ikke ske i virkeligheden, men man kunne jo bare forestille sig, at der sad nogen i en eller anden, øh, som sad sagde, vi, skal, vi, skal, vi skal have et eller andet sjovt formidling, øh, som ikke er farligt, som, som måske som sjov. Hvordan kan man gøre det på en, en, en fifig måde, uden, uden at man... Uden, at man Uden at man bliver fordi Gud forbyder at det bliver underholdende på en moderne måde. Altså kunne man gøre? Hvornår kommer man gøre det? Hvad kan man gøre? Og så siger man efter en 7800 møder der nede på HerreGården, siger, hvad med tøjdyr? Et tøjdyr? Det var da nyt, ja, ikke? Nej, men man har så mange ting de Lad os nu sige, øh, vi, vi lad os nu sige, ja. næmen, lad os nu sige, at det var tøjdyr og det var strus en øh, en, en, en emu for eksempel. Lad os sige man tog Trus. en, en, en, en, en, en skotsk Man tog en strus. Det tror jeg ikke man vil tage. Man tog strus. Man tog strus. strus. Ja, man strus. vil ikke tage Nemo, man vil tage en strus. Ja. Og så vil man lave en hjemmeside ved emu.dk. Man vil ikke tage Nemo. Nej, Nemo, man vil ikke tage emu. Strus, altså, ja. man, man vil tage en strus. Og så vil Ej, man Nej, det vil en ikke. Så vil man Nej, det tror jeg ikke. Men lad os skulle sige man man tog man... strus. Og man gik ind, og så tog man øh, sæt med den her strus op på båden. Og så tog man nogle billeder af strussen, hvor den stod og kørte en kran ja. eller sad med en fisk i munden eller den øh, ja, ja, ja. to billeder, ja, ja, ja, ja. og den fortalte, eller... Ja, ja. ja, eller var nede under vandet. Ja, jamen, eller den havde ja. på. Eller endnu bedre, den lå et rejlighedskrans med dykkerudstyr på. Nej. Jeg har en sjov tanke. Er det, er det, kunne det? du... Nu ved jeg, at du kan... Øh, du har distillatoren. Ja. Du har ja. distillatoren. Jamen det, er der er gået du distillatoren på det, der hedder fantasi? Nej, nej, det kan jeg faktisk ikke. Så du, du kan simpelthen tænde... Det kan du, det kan du, mm, det kan du ikke. Nej, jeg kan, kan jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan imitere det med min egen stemme. Jeg kan lade min stemme om og så kunne jeg lyde som en strus, hvis det var det. Okay. Vil det være fedt? Ja, okay. Prøv. Hvad skal jeg så gøre, til? Hvad skal jeg sige? jeg ja, prøver det. Næmen, hvad skal jeg sige? Jamen, det ved jeg ikke. Du skal sige, med det er sjovt at være på Grønland eller sådan noget. Okay, det gør den. I dag har jeg hjulpet Naja, okay. hun undersøger møder. Hun borer et rør ned i havbunden, og så får hun en kæmpe stor møderpølse op. Skal man det måske lige tænke på her, at det, det, det vil være hans trus, det siger det. Anders, stop, det er for langt ud det der. Nej, skal det være <laughs> der? Jeg må jeg ikke sige noget mere, må jeg må ikke sige Anders, noget mere. Anders, det er for langt ud. Må jeg ikke lige sige lidt mere? Okay, prøv at Men prøv lige at det er mere realistisk, ikke? Ja, okay. Det er bare så ja. sjovt. Også selvom det var lidt svært at få det store rør ud kan. Det tror jeg. Det var forkert, det jeg sagde det. Ja? Det var ikke min mening. Det var ikke mening. <laughs> prøv lige. Anders Prøv lige at, ja, okay. at forestille at du skal Jeg starter lige, lige forfra. Og selvom det var lidt svært for det store. Må ikke ikke starte Hvad? Jeg starter lige forfra. Ja, okay. okay. selvom det var lidt svært og for det store rør ud over kan. Hun siger, at mudder ikke bare Hvad er Der er mange forskellige slags lag. At... Jeg stopper lige. Jeg tror også, det er bare bedst måske at ringe af nu og så bare spændende noget musik og sige, at det havde været en sjov idé, øh, men det har jo for mange penge, tror jeg. Omkring 200 lidt eller det. og så lad den være. Cirka 200 millioner. Ja, det har vi sgu ikke men Nu skal vi have noget musik. Ja, det tror jeg nok, Besøg DRK's krostrej podcast. Her finder du alle deres programmer der podcastes. Vi er et par stykker som stadig ligger og sår med karbinen under hovedpuden. Jeg skrev øh, karbinen. Ja. Jeg har skrevet to ting ned under øh, ned under mig. Jeg skrev to ting ned på et stykke papir. Ting <laughs> som jeg snakker om, og der er ikke nogen pointe på noget. Det er bare finurlige iagttagelser, så jeg har gjort mig i ugen der gik. Et ting klæver at du nævner at der ikke er nogen pointe. Aha. Den kiosk hvor at vi jo, og jeg kan selvfølgelig ikke nævne, hvilken kiosk hvor den ligger henne, hvor vi kan skaffe hjemmet et helt Nej. døgn, før det udkommer. Om i baglokalet af den ja. kiosk, der er der sådan fire enarmede 20 Og det er jo ikke enarmede 20 som i de gode gamle dage, med sådan en, en 25-knægte, kørt ud på siden. Det er jo sådan en med en satans masse lamper ja. og super jackpot, ping-pong-pong-pot. Og og dem, som står ja. foran den her maskine, ja. kender man de jo ved, at de lyver helt vildt. Jeg vil ikke kalde dem ludomaner de lyver bare helt vildt over for sig selv eller også er de meget naive, der står nogle mennesker og tror helt seriøst, ja. at de kan vinde over en maskine, som æder hele deres forpulede bistand op. Jeg er lidt ked af, og jeg var over her forleden, eller I ikke over, jeg var henne i kiosken forleden, det er måske for meget at sige over. Mm. Mm. Jeg var i nærheden af kiosken for, for, for, for et stykke tid siden. Ja. Ja. Så var der en mand, der ja. havde sin lille søn med dig på en 8-9 år, og jeg tænker bare, hvorfor er det ikke mig, der og er og opvokset i en spillekiosk? Hvor der bare bliver røget så fucking sindssygt mange røde korn og hundersmøger. Og røgen derinde den er så tyk. Hvis du alt, at røde korn og hunder, det er en invalid pensionist-cigaret? Anders, du skal Anders, jeg... stop alle de her spolespage. For det første, så er der i disse baglokaler med spilleapparater og spillemaskiner. Øh, også øh, en stor kilde til øh, tidsfordriv for, for, for, for, for mange øh, ganske glimrende mennesker, som, som, som måske ryger nogle cigaretter, ja, men, men som, og som bestemt er mennesker, som, som, øh, som forsøger at holde øh, dagligdagen øh, sammen, og som ikke, som ikke øh, ligger andre til last. Det vil det sig, er lang, jeg er langt, langt værre skæbne i, i, jeg i, det i, det sig, i verden. Jeg vil lige sige, at jeg synes, det er bestemt ikke, og det vil jeg godt tage hjem igen, hvis der er nogen, der føler, der er udfølelsesstødt over, at jeg har kaldt med et eller andet. Det, jeg bare synes, jeg kan fornemme, det er, at mange af dem, der sidder derinde, de enten øh, bruger rigtig mange penge af deres løn, eller nogle penge, de har fået et andet, andet sted fra. Og Jeg var ikke efter folk, som modtager øh, kontanthjælp eller nødvendighed, det vil ja, ja. jeg godt lige så fast. Jeg vil bare sige, at folk, der sætter sig ind foran en maskine, og, og, og tror, at de kan vinde over den, og så øh, ryger rigtig mange røde korn og 100 samtidig, og deres deres i knægt med, ja. der må kæmpe sig ud igennem røgmasserne for at få lov til. Far, okay. må jeg ikke nok få en marsbar? Jo, tag bare en mere. Så barnet spist, spist marsbar hele dagen, du ved. vil du hel Hvad vil du helst? Der siger alle venner, vi har andet spillemaskiner. Spaghetti siger barnet. Nå, tag en marsbar mere, du ved. ikke? Det er der ikke. Det, det tænkte jeg bare på. Men nej, vi hopper videre til noget Anders. Nej, nej, jeg hopper videre til noget andet. Ja. Nå, jeg, nej, noget, jeg, jeg vil bare sige, det er der trods alt, det er der trods alt bedre end hvis man for eksempel nu igen tænker sig hvis man sejlede jorden rundt med et, et tøjdyr og og og og, og genettede almindelige mennesker øh, i havnene, hvor man kom frem og siger her tøjdyr, her tøjdyr her, øh, sig nu til tøjdyr, øh, tøjdyr, tøjdyr, sig nu til tøjdyr. Det har der været en mere mærkelig form for tilværelse, en trods alt en form for hvor man har en udsigt til en gevinst i en spillehall eller sådan noget. Nej. det er da faktisk rettigt. Det virker faktisk ikke det fuldstændigt rettigt. Så vil jeg sige, hvis du Alting, har og det er det, der er så vigtigt, når man ja. nogle gange, nogle gange man går rundt i, i dagligdagen i, i sin verden, og nogle gange så ser man noget, og det skal jeg bestemt ikke være bleg for os at sige, det gør også. Men nogle gange ser man noget, og man hvordan, hvordan kan det nu lade sig gøre? Hvad synes, hvordan kan folk synes, det er sjovt? Men så skal man hele tiden sammenligne med, at vi i København i 1996 havde noget, der hed Kulturby 96. Ja. Så bliver man helt stille indeni, og så kan man sige, der er altid noget, der er mærkeligere. Mm -hmm. Kan det var, du huske, kan Nå. du huske hende der, hende der, der lavede et laserlys over, over ved den jyske vestkyst? Anna Kastberg, ikke? Det var så ikke Anders Kastberg, men det kunne det have været. Ja, okay. Det var hendes hund. Burde kat? Ja. Okay, Anders, jeg vil bare sige, du, måske ja. er der noget, der nærmer sig en pointe på den historie, som jeg fortalte for 10 minutter siden. Det er ja. danske spil, altså det hedder tips i dag. De har jo de der spilletten, ja. eller spilloppen, eller ruletten eller hvad det hedder, de der steder. Og de, der vil jeg sige, at det er jo ikke ja. de mennesker, der står og spiller, der er noget galt med. Det er danske spil, der er noget galt med. Og savsøg min røde, hårede røv nu. Men ved du hvad? Man laver de her spille, ja. spillesteder. Og så laver man dem i øh, Sydhavnen, gellerup og hvad de hedder alle de steder, hvor at man ved, der bor mennesker, som måske har en lidt sværere sjæl end andre mennesker har, og måske i virkeligheden heller ikke har lige så stor en indkomst. Og så ligger man de her steder lige op af en bodega, lige op af socialkontoret og alle mulige steder. Og det gør det jo også på Amager. Ligger der en spille op dem lige ved siden af, hvor folk får deres penge. Og jeg er ked af at sige det. Folk går direkte ind fra øh, øh, socialkontoret, direkte ind her og bruger deres penge der. Det er den danske stat. Det er den, der ikke vil have, der kommer alle mulige bettingfirmaer og netfirmaer ind til Danmark. De vil hellere rive menneskers penge i lommen ved, at man skal spille på deres latterlige maskiner. Det var ikke en pointe, jeg blev bare Nej, der kan du så være glad over de penge, der kommer ind i danske spil og så ind i dansk tipschænser, som det jo hed i gamle dage, du gennem tipschænserne danske spil og ud igen til hvor mange danske statsfinansierede kunstnere, som jo har det svært, og også de mange spejderbevægelser, Og her tænker jeg ikke mindst på de sorte spejder, som jo modtager en betragtelig del af tipsmålene efterhånden. Jeg tror vi er op på hvad er vi op? Hvad var det sidste gang? Hvad fik vi sidste gang? og tror jeg. Nej, der fik vi da vesten ikke noget. Nej, vi fik ikke noget vel? Men det må der ved en forglemmelse, fordi jeg kan ikke få Forestil mig, at vi er de eneste i det her land, der ikke skal statsstøttes. Nej, men prøv nu her. Man har de her spillehaller rundt omkring i Danmark. spillesteder. og Det hedder ikke Spil op, eller sådan noget. Det hedder bare ikke. Jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder nu. Så ophidsede jeg ved at blive. Men man har de her steder. Man vil ikke lukke andre bettingfirmaer ind. Jeg har spillet 13 rigtige, eller hvad det hedder på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg har spillet noget skrab og noget lotto. Når der var 200 millioner i den, og så og jeg, er så heldig jeg at vinde, selvom chancen var 1 ud af 60 milliarder for at vinde. Men! Men vi ikke have andre firmaer, Men. en der kan konkurrere med dem. Man må ikke reklamere på stadions og alt muligt fis. Danske spil tager røven på danskerne. Og der var vi nok lige et tagesanlæg Men. på vej der til H.C. nummer 47, 1879, Frederiksberg C. Mærk kuverten, de sorte spejder. Attention, Anders Breinholtz. Må jeg sige en anden historie, Anders? <laughs> ja. Ved du hvad, jeg var i bæren i dag. Og det her program bliver jo altså optaget yeah. torsdag aften. Det er søndag i dag, når du lytter til programmet her, kære lytter. Men det var i torsdags aften, mm. kl. 20.10 i Bonnet, det her program. Jeg var i en bager nede i Stor Kongensgade i dag. Det var torsdag, yeah. og jeg kommer ind, og jeg beder om to. Det fede er, hvis man kommer ned og der er det ikke reklame, i Van hvor alt lige koster 17 mm. kroner mere end bagværk. Ellers gør i andre bagerier. Men man går ind der, lige ved nitiden, 20 minutter over så er der altid varme, friskbagte skåns med chokolade i mm. lige flægt den igennem og smed mm. et ordentligt tyklet af tandsmør af kærgården ovenpå det er den bedste morgenspise mm. ikke så sund men den er god jeg kører de her to mm. scones det bliver 280,5 og så siger jeg til dem da jeg går mm. ud god weekend siger jeg så og så mm. øh, i stedet for at sige at det er jo kun torsdag så siger de i lige måde er det ikke mm. sjovt er det ikke finurligt en torsdag jeg siger god weekend der er en jo. arbejdsdag mere tilbage uden for almindelige mennesker som os og så siger de bare mm. god weekend er det ikke fantastisk? Og de sagde lige imod. Jo, jo, jeg sagde god vin, så siger sige mange tak for det. Det skulle da dejligt. Du lytter til de sorte smedere podcast. Jeg fornemmer, Anders, at vi nu skal i gang med noget, som ja. jeg ved folk har siddet og ventet på. Ja, jeg sidder her med øh, det eneste tilgængelige eksemplar af den bog, som har fået titlen De Forbudte Trin. Bogen om succesfænomenet eller måske bare succesen, Clemen Kersgaard og hans store talkshow, Clemen Direkte, som jeg nu endelig, endelig, endelig har fået en efterfølger i det kommende talkshow, Clemen, noget et eller andet som jeg har glemt, hvor det altså kontra. bliver koncentreret om en gæst i stedet for Clemen kontra. Og i kontra, hvis jeg lige må hjælpe øh, dig på vejret, så kan jeg sige ja. Clemen kontra, der ja. tager han en, en politiker ind, eller en kendt personlighed, personage fra det danske medielandskab, og tager dem ind. Og jeg synes, jeg læste at i en dag, der stod, at øh, politikerne beskytter tit for, at det er medierne, der sætter dagsordenen. Det er det heldigvis, skriver Clemen Kjærsgaard. Derfor har vi kendte politikere mm. i programmet, og disse kendte politikere vil også blive stillet over for spørgsmål, de ikke regnede med, de skulle svare på. Uh. Og det er jo det, som har gjort, eller det er... Ja, undskyld. Nej, bare kom. Det er det, som har været med til at gøre klimen øh, så stor. Øh, det, er jo, det er jo den evne til at stille spørgsmål, som man ikke regnede med. Men, men det er også mange, når de sidder og nyder øh, disse programmer, øh, sidder og spørger sig selv om, øh, det er, hvordan er det her fænomen skabt? Hvor, hvor er forklaringen hen? Og det var her, den her bog var inde. Øh, den måtte så ikke udkomme, fordi der var et par øh, skyndhedsfejl, som Klim øh, øh, i, i samarbejde, i samråd i dybt, dybt enighed med ledelsen i Danmarks Radio, blev enige om, at det var nok bedst ikke at bringe ud. Også fordi, at det kunne virke som om, at man blærede sig, og det er noget, der ligger dem fjernst. Men vi har alligevel også fordi, at der er jo sådan en vis almen velede interesse i øh, øh, at få de her forklaringer alligevel valgt at læse lidt op. Så jeg læser nu her. Vi er altså noget midt i første kapitel, så jeg kan godt se, at det bliver en lang fødsel, før vi er færdige, men jeg har fået lov at læse et lidt længere afsnit op i dag, øh, så jeg beder jer bare, kan lytte og jer tilbage, måske lige hælde lidt ekstra kaffe op, hvis man har noget. Ellers bare simpelthen læne jer tilbage, lukke øjnene, prøv at kalde de brede læber frem. Det er et lækre bundet slips, fornemmelsen, følelsen. Clement Kjærsgaard. Vi nåede midt i første kapitel, og det lyder således. Men Clement havde aldrig lavet tv før, så cheferne i DR2 ville gerne have ham på værtskursus. Jeg insisterede på, at der ikke skulle krummes sit hår på hans hoved, fordi det ville være synd at snitte ham til. Værtskurser handler om at udvikle en tv-personlighed, men den havde Clement, fortæller Mads Brygger. I stedet kom Klemen på interviewkursus hos en svensker, som Klemen forsøgte at drive til vanvid. Klemen kom tilbage med et sjovt drenget smil, og han havde ikke lavet andet end at drille en hel dag. Han var blevet stillet en opgave om at stille HIV-spørgsmål, og Klemen havde stillet spørgsmål som «Hvide varer er ikke sorte, vel?», fortæller Brygger. Den flæbelighed har Klemen stadig, og han bruger den gerne og ofte i programmet. Fordi optagelsen med Jørgen Demilius har taget så lang tid, har Klemen ikke nået at spise sammen med Huxi reportertor og reporter i dem. Han sætter sig ud foran studiet med en pizzabakke, men må flygte, da publikum begynder at blive lukket ud ind i studiet. Clement ender på en gang, hvor han sidder, iført sit fine jakkesæt, lænet op af en væg og knæver i en pap pizza. Temmelig uglamorøst, men da Clement først træder ind på scenen, kan ingen se det. TV3 har offentliggjort, at de lancerer et program med titlen Skønheden og nørden. Det er et sjovt tilfælde, for vi gik lige og planlagde og lade præcis den samme udsendelse. Jeg havde sagt ja til at være med, men vi kunne ikke finde ud af nogen. Men vi kunne ikke finde nogen, der ville være nørden. Siger Klemen i monologen der åbner showet. Imens Europaparlamentarikeren Gitte Seberg for de konservative og sociologen Henrik Dahl, Henrik Dahl, bedbinket i sminkerummet mellem umådeligt mange skåle med slik og flasker med sodavand. Det er forrygende. Det er et helt menneske. Ansat til at gå rundt med et rullebord fyldt med søde sager og dele ud, og det er utroligt svært at lade være med at forgribe sig. Og det er meget vigtigt med det slik. Ugen efter fortæller Clement, at reporter Iben og sminkeligene har klaget over utrolig dårlig stemning i sminkerummet og fortalt, at slikket slap op. Iben sludrer altid med gæsterne i sminkerummet, før de skal på. I sidste uge lykkedes det hende at tale Søren godt ned i et leje, hvor hans nervøsitet blev håndterbar selv de gavede gæster, som politikere elsker hende. Hun taler med alle, sørger for, at alle taler med hinanden og lærer, så det smitter i lokalet. Besøg vores hjemmeside. Vi laver normalt sættesbingo på det her tidspunkt i programmet, hvor at, øh, folk skal lave deres egen øh, spilleplade. Anders, du læser nogle numre op, mm. vi har en igennem. Godt, du mm. læser et nummer mere op mm. eller flere numre, og så spiller vi pladen fuld. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at vi kan jo ikke bede nogen om at ringe ind på 70 20 nu. Jeg skal lige sige sådan backst en backstage historie, kan jeg lige sige. Det er jo sådan, at 73 gange 20, det er jo telefoner, der altid står åben Man kan ringe til det altid. Men det er ikke sikkert, at der er nogen, der tager det. Og det er klart, når vi siger, ring ind nu, så er der en konkurrence, så ringer folk ind. Og så... Men nogle gange, og vi kan måske ikke være heldige, at det sker nu, så ringer telefonen, imens ja. man bare sidder og forbereder sig til et program. Og så tror folk, de ringer til forsikringsoplysningen, mm. til Falk, til che stieling og vil have en rejse eller en date med ham. Det er det er mulig telefonopkald der kommer ind. Jeg tror ikke vi er så heldige at den ringer nu. Men, nej, nej men det kunne være sjovt. Det kunne være ret sjovt. Vi skal til gengæld ringe til nogen andre for at spille til bingo. Ja. Fordi... Ja, fordi vi har valgt at gøre det på en ny måde i aften. På den måde, eller her til formiddag. Undskyld, nu siger jeg i aften. Det er jo igen noget fjollet. Øh, fordi at hvis ikke Muhammed kan komme til bjerget, så må bjerget komme til Muhammed. Og på den måde har vi altså simpelthen og, og, og, valgt at ringe til nogle folk og spørge, om ikke de vil være med i tillidsbænken. Er det ikke korrekt? Men øh, Det er jo ikke bare folk. Nej, det vil sige, det, vi har ikke ringet til dem endnu, men vi har tænkt os at ringe til dem og spørge, om de vil være med. Ja. det er fuldstændig right. Ja. Øh, det er fordi, at øh, vi har jo hjemmet, og det er også hjemmet, der redder os igen. I hjemmet, der er der jo en annonce. Der er faktisk en annonceserie, om jeg vil, for det er en to, Det er mange sider, der handler om øh, et produkt, som hedder Magnetotex. Det er en øh, madras, man ligesom smider ind under sin almindelige madras. Nej, det gør man ikke. Man smider den bare. Jo, det gør man. Man smider Magnetomadrassen oven på sin øh, boksmadras, Og så øh, oh. er det simpelthen magnetterapi, ens tryk er ude for. Og det er oh. et, øh, et, et noget, der hedder Naturhuset, som ligger i Bording som sælger det her dejlige produkt. Der arbejder blandt andet Per, Henrik, Louise, Tom og Connie. Og den kan man alle sammen se her her. Jeg læser lige kort op. Okay. Magnetotex ja. bio-underdyne. Magnetterapi mm. anvendes mod symptomer, som kan bedres, så frem kredsløbet forbedres. Et godt kredsløb... Lige tager... tager... Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Tag lige den sætning, en gang til. Den var egentlig meget interessant. Magnetterapi anvendes mod symptomer, som kan bedres, så fremt kredsløbet forbedres. Det er noget mærkeligt brøv, eller det ikke? Det har ingen mening. Absolut ingen mening. Men det er godt at starte ud på det. Vi tager den igen. Magnetterapi anvendes mod symptomer, som kan bæres, så frem kredsløbet forbedres. Det står skrevet. Okay, altså vi har at gøre med nogle symptomer, som kan forbedres. Det der sker, for eksempel... Okay, jeg læser op. Magniterapi virker først og fremmest ved, at den forbedrer blodcirkulationen og blodets evne til at transportere ilt. Dette vil du mærke med det samme, ved at kroppen bliver behageligt varm og velablagt. Mm. Magniterapien påvirker hjernatomerne i dit blod. Det kender jeg godt. Jernatomer. Jernatomer ja, er ekstremt sjældne, fordi at, så vidt jeg sidst jeg havde det, og nu vil jeg jo ikke blive med noget med naturvidenskab, men er, øh, der var det molekyler. Men jernatomer er ekstremt sjældne, det er det eneste jeg ved. Prøv at høre. En gang i januar, en, en sen aften time, mm. fik jeg øh, Påvirker hjernatomerne i dit blod, og nu er min kone gravid og skal føde om to og en halv uge. Hver gang dette det passer over et magnetfæld. Yes. Denne påvirkning gør blodet hurtigere kan transportere ild næring rundt, og affaldsstofferne væk. Bla bla bla, -bla ikke? Skal de sige, at magne magneternes, magneternes virkning bremses ikke af for eksempel gipsbandage. Blandt andet derfor godkendes magnetterapi i USA i 1979. Bibliotekernes Guds databaser... Godkendes som hvad? Som øh, helbredsmiddel det er interessant. Det var under karter. Ja. ja, det er faktisk kun korrekt. Det var ham der. Øh... Ja, det er, er karter der er godkendt mod en Ja, jeg, jeg, jeg, jeg vil godt have en sang som Jeg vil godt have på en hjemmeside. Men der ja. er ikke rigtig nogen hjemmeside den her annonce. Fordi jeg tror den henvender sig. Det bruger sig. man ikke i boarding. Nej, den henvender sig. Det gør man muligvis, men øh, den henvender sig til til lad os bare sige ældre mennesker, fordi det er jo ligesom Ar. et kuponhæfte. Så øh, har man øh, en, lavet en tilfredshedsundersøgelse. Så folk, der har øh, prøvet den her madras, de er med i annoncen. Så ude i siden står der, mm. eller i midten står der, du kan også blive rask. Så ude i siden er der hver en kolonne ned, så står der rask, rask. Og derunder er der så tre. Der er i seks mennesker, der har prøvet, som altså sammen er blevet raske af den her madras. Rask. Jeg øh, kan lige læse øh, lidt forskelligt op, øh, fordi det der jo er... Her der står der folks øh, øh, øh, oplevelser med den her madras, og hvor, hvor friske og hvor glade de er blevet for den. Men der står også deres telefonnummer i den her annonce. Hver enkelt person, det er en helt almindelig dansker, der har prøvet den her. Nu læser jeg lige nogle af dem op. Jeg læser tre op, andre. Jeg kom med jo. Og øh, så øh, finder du ud af, ud af de her tre, hvem af dem det er dem der er, vi skal ringe op i radioen og spille bingo med, ikke? Ah, fedt. Ja, mm. god idé. Smertefri, Svend Åsgaard, han bor i Ringe. Efter 30 ja. år med blandt andet rygproblemer. Har Magnetotex-madrassen gjort mig smertefri. Jeg kunne mærke klar bedring fra dag til dag. Jeg anbefaler magnetoteks kraftigt til alle med ryg- og smerteproblemer. Ja, <laughs> Så er der Ingrid Pedersen i Bramming. Tidligere, ja, vågne, tidligere vågnede jeg ofte og følte mig anspændt og havde en frygtelig uro mm. i benen. Smerter mm. i ryg og arme er også blevet bedre. Jeg føler stor velvære med Magnetotex. Stærk, fysisk og psykisk. Anna er Nielsen fra Forborg. Jeg er nu 89 år gammel. Og Magneto Tex holder mig... -Tex holder mig i fuld vikar. Jeg føler mig meget mere stærk, både fysisk og psykisk. Jeg anbefaler Magneto Tex til alle, der ønsker godt helbred. Jeg fik at høre, Ellen Jeg fik Magneto Madras i april. Det sagde hun også i går ja, og, og hvad så? Jeg fik mig magnetmadras i april Og er meget tilfreds med den ja. Jeg havde rosen nej det er jeg, ikke grimt syg nej, nej, nej, nej, nej. Jeg, havde, jeg, havde, jeg havde rosen okay. hør nu efter. Jeg havde rosen i ja. venstre ben Ja lytter Brugte penicillin oh. flere gange mm. Intet hjælp Madrassen har hjulpet. Sygdommen er væk. Hurra. Måske er vi nu, hurra, skulle gøre det, at vi ringer til en af dem her. Anders, hvem vil du ringe til? Helst ikke hende på 89. Ja. Jamen det er, det er Anna. Anna, Anna fra Fabor. Det er jo en, der er 89. Skal vi... Skal vi ringe til? <laughs> Men hun er i fuld, vi gør. Skal vi ringe til? Hun er i fuld, vi gør. Anders, øh, det vi gør, det er, ja. kære lytter, det der skal ske nu, det er, at øh, Jens peger på uret, indslaget ja. åbenbart er blevet meget langt, eller vil du sige, fordi udsendelsen er bondet, er klokken dernede 10. Den her tidspunkt vi laver udsendelsen, så hun er måske <laughs> gået i seng, er det det, du mener? Nej, hun er i fuld, vi gør. Nå, så tør vi ringe til hende? Og, og, ja, det gør ja. vi. Og Godt. der er også noget andet i det, det er jo også, at hun jo også anbefaler det til alle. Og det vil vi også se, når man så ringer op. Og jeg spørger hende så, er der noget, du gerne vil anbefale noget? Ja. Ikke? No, no, det forstår jeg ret. Men Anders, vi, det der ikke er Ikke Og kære lytter, øh, lige for at kort opsummere ja. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal spille tillidsbingo med en lytter. Eller, jeg formoderer ja. ikke, hun lytter nu. Men, øh, men med, med Anna <coughs> ja, Nielsen fra Frodborg. Og hans øh, telefonover står for. jo altså her i annoncen. Hun, øh, har, øh, hun er i fuld, vi ja. gør, Og hun føler sig meget mere stærk fysisk. Og vi kunne også godt ringe til Ellen, der havde rosen i benet. Det vil jeg næsten heller For Røde Kro. Nej, vi skal ikke ringe til Elmer Rosen. Elmer Rosen. Jeg fik Magnin Madras. Oh. Vi ringer op. Det er det, vi gør. Okay, vi skal ikke begynde nu. Og så tage det seriøst. Vi spiller ja. hele pladen. Ja, for en gang. På et tidspunkt... vi laver en aftale nu. Du skal bare nå at have sagt 12 og 14. Der er 22 lange tasker. Det skal du nå at have sagt, inden samtalen er slut. Du det kan Du tager den her samtale. Husk at sige, at det gør man jo, at ja. hun er direkte i radioen. Hvor mm -hmm. er øh, der er ikke... der er, Men ikke er hun jo ikke. Her. Men, øh, eller der er ikke... Anders, jeg ringer nu <laughs> ja. hun, hun er ikke direkte i radioen. Nej, det er faktisk... Ja, det er skal meget. Du skal, sig skal sig bare gøre hende og opmærksom på, at hun bliver brugt. Eller at vi bruger hendes stemme med radioen. Uh, uh, uh. Skal jeg forklare hende principperne i podcast? Skal jeg sige noget, der er langer? Det kan jeg ikke. Hende? Jamen okay, jeg tror trykker. Ja, du siger bare Danmarks Radio eller sådan ikke? 62, 61... Shh. Ikke nummeret i radioen der. Og 29 til sidst. Så er der vel igennem. Værsgo, Arthur Nassan. Ja. Jeg kan godt se, hun er gået i seng. Ja. Det er søndag formiddag, hun er lige gået i seng. Jeg tror godt. Hun skal lige ud fra mig i madrassen Jeg tror godt, vi kan have hende ud gået i seng. Måske er hun død. Mm -hmm. Nej, hold op, Anders. Det er ikke engang... Ej, det er ikke så... Læg på. Læg på. Læg på. Vi prøver en anden. Skal vi ikke prøve Ellen, Ellen Eriksen? Du ser forholdsvis frisk ud. Og vil jeg, okay. Sige, okay. Anders, Men... jeg vil sige... At jeg vil sige til alle køb hjemmet. <laughs> Og så på side 32, 34, 35, på side 36, der kan man se på det omtalte person. Og hun har et meget stift blik. <laughs> i en sort øjenkrog. <laughs> Måske har hun været... Ja. Hvem ringer vi til nu? Det er hun... Røde kro, ikke? Og hun bor derfra. Måske er hun... Okay, jeg, er Måske, okay. jeg er Ellen Eriksen, det er hende med rosen, og hun har fået magnet i april. Ej, det, det kan vi... Det første smule der. Hvis vi nåede at <går> sende direkte, altså? Altså, direkte, så kunne vi jo aldrig have afslaget på nettet, ja. og vi skulle ringe op til hvem og sådan noget. Nu er vi bare. Altså, vi er Henning, Jens. Der og mig. Vi ringer op ja, men til Ellen. Vi skal ringe til Ellen. Du spørger, en ikke, du spørger ikke, hvornår hun sidst har fået en madras. Det gør du simpelthen ikke. <går> <går> det gør vi ikke. For det ved vi. Det var i april. <går> Jeg ved ikke, om du har med den siden. <går> 74 60 ja, ja, ja, ja, du, du tager Hun har ikke ser ja. ja, det, det er Anders Lund Madsen inden for Danmarks Radio Vi laver et radioprogram, som, som du er med i. Jeg skulle tale med Ellen Lige dig, Blæk, jeg siger skru den i nu. Hvad siger du, Anders? Jeg siger, jeg skulle tale med Ellen. Ellen Ejertsen? Jamen, det må du ja. da få lov til. Det er dig, e Og oh, tusind tak. Og oh, undskyld, jeg ringer så sent. Jamen, det gør ikke spurgende. Hej, Blæk. Åh, oh, tak skal du have. Det der, tak. det kommer til at gå rigtig godt. Det ved jeg også, fordi han kudte dit navn. Hmm? Sh, sh, Anders, sh, sh. Jeg ved godt, hvad Ellen har fået. Det er ikke madras. Det <laughs> er Hallo? Goddag, Ellen. Det er, Anders, det er Anders Lund Madsen fra radioen. Undskyld, jeg forstyrrer så sent. Ja, det går ingenting. Og det er, vi, vi, har, vi har fundet dit navn i, i hjemmet hvor, med magnetoteksmadrasserne. Ja. Så jeg vil bare først, aller, øh, først høre, om det stadig er en behagelig oplevelse at ligge på magnetoteksmadrasser. Ja, det er det da. Og det er godt. Jeg skal, jeg skal lige forklare, at det næste det er lidt indviklet, men det er ikke så indviklet, som det lyder. Nå. Det er sådan, at øhm, Anders Breinholt og jeg laver et radioprogram hver søndag, som hedder De Sorte Spejdere. Ja. Der har vi et indslag i det program, som hedder Tillidsbingo. Men Tillidsbingo-indslaget fordrer en direkte udsendelse, som vi ikke er i stand til at producere nu, i det, jeg ligger i Sydhavet på et skib, der hedder Lederen. Det gider det ikke rigtigt, vi er bare nødt til at kalde det det, fordi at det rigtige navn er vi forhindret i at kalde det af opholdsretsmæssige årsager. Følgelig producerer vi det her program torsdag, som jo er i dag, men som når det her program udsætter, det er med at radiolytterne ligger søndag, som altså er for tre dage siden. Derfor kan vi ikke ringe til de lyttere, som eventuelt skulle vinde, som selv altså så ikke skulle ringe, men som har ringet ind, hvorfor vi nu ringer ud, og det er her, de kommer ind i billedet, så jeg vil høre, om jeg kunne øh, interessere dig i at deltage i tillidsbingo. Altså det mig Ja, det tager et par minutter, så det er ikke noget slemt ja. Det eneste jeg skal bede dig har, har du tilfældigvis en bingo -plade i huset? Øh, nej oh, For dømt Det har jeg ikke Anders, hvad kan vi så? Goddag, eller Det er Anders Brændhul, jeg er nemlig også med Jeg er medværet sammen med Anders Ja. Jamen, det vi plejer at gøre, det er, at vi uh, spiller den her leg, hvor folk de selv skal lave bingo og så læser øh, vi et par oh. nummer op nemlig. Nå, så, så spørgsmålet er, om du gad at lave pladen? Bare ja. eller fingere, at du har lavet en plade? Det er jo tre rækker, og så et øh, 15-tal ja. mellem 91. Tre du... rækker, Ja, du ved, det er en almindelig bingo -plade. Så laver ja. du øh, ja, en firkant eller en kvadrat selvfølgelig, og så er der jo tre rækker. Ja. Mm. Og så skal du ind, uh, ind, uh, sætte 15 tal ind mellem 1 og 90. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Og, og ja. Men det kan du hurtigt gå. Jamen har du gjort det her nu? Ja, ja, nu er lige et øjeblik. Ja, oh, undskyld, undskyld, undskyld. Der var jeg for. det er helt fint, ja, helt ja. fint. Men i mens du gør det, kan vi måske lige høre, øh, var det i april at du fik øh, Manitou tekstmadræs? Uh, nej, et i år da. Nej, ikke i år? Nej, de nej, var nej det var sidste april. Jeg har et par år. I 2003, kan jeg forstå, mm. yeah. hvordan annoncen yeah. Hvordan fik du den? Uh, Og virker magneterne stadig? Ja, ja, de virker da selvfølgelig godt de i det. Og må jeg spørge noget? Hvad koster I sådan en madras? Uh, dengang der kostede den lige knap 2.000. Men hvad den kostede i dag, uh. det ved jeg ikke. Nej. Er der mange, der har ringet? I grunden til, at vi selvfølgelig har ringet til dig, ja. det er jo fordi, vi, vi har set telefonnummeret i hjemmet, ikke? Ja, ja er der... det er mange, der har ringet. Okay, Men jeg spørge noget? Øh, ja. Øh, naturhuset, som jo har forhandler madrassen. Ja. Har de øh, på en eller anden måde givet noget kompensation for, at folk kan ringe? Øh, nej. Så du har ikke fået noget for at deltage i annoncen? Nej, nej. Nej, nej, okay. Men er der godt, den virker som Du gør det et godt hjerte, Ja, ja det gør jeg. kunne godt være, at jeg... Ja, ja. Anders, vi skal i gang. Og, øh, Ellen, ja, jeg er klar. Så skal ja. vi nemlig ikke tale i munden på hinanden. Ellen, det, der sker nu, det er, at Anders læser først et tal op, og så læser han et tal op. Øh, og når han har læst de to tal op, så må du meget gerne sige bingo. Ja, hvis jeg har dem. Naturligvis. Det er fuldstændig klart. Det er klart. Anders, vil du ikke lægge ud med det første tal i søndagens udgave af, af tildes bingo? Jeg er klar. Det første tal er 14 Første tal er altså nummer 14. Nummer 14. Det var nummer 14. Så kommer nummer 21. 21. Bingo. Der var et tal. Åh, oh, det var... Ellen, prøv at være vi det spiller i telefon nu. prøver at høre her. Hva? Prøv at høre, vi spiller en lille fanfar for dig. Ja. Ellen, ja. tusind mange gange til lykke. Du har vundet spingo. Ja, hvad er det så? Nu vil uh, Jens, vores webmaster, fortælle, hvad det er. Du har vundet. Ja. Ja, du har vundet en... Øh, de sorte spejder... Øh, musemotte. En musemotte. En ja. musemotte. Nå. Ellen, hvor har du... Hvor, Ellen, hvor, Ellen, har du uh, datament derhjemme? Nej. Det har du ikke. Har du nogen i familien, der har en? Øh... Uh, jamen, er det... Uh, er det uh, hvad hedder er det? er computer, sådan noget. Ja, ja, det er det nemlig. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Har, har I sådan en i hjemmet? Øh, uh, ja, altså, vi har et her, men vores børn, de har... Naturligvis. Hvor mange børn har I? Må I spørge det, Ja, fire. Fire, nå, det var da godt nok en Og hvor gamle er de? Åh, oh, hvor gamle er de? Er de... Uh, 49 og... 47 og 44 og 34? Og sådan. Ellen, må jeg spørge, hvad, jeg ved ikke, er du, er, du, er du gået på pension? Ja. Må jeg så spørge noget, hvad laver du til daglig? Hvad laver du til daglig? Ja. Jeg må gå og passe mit hus herhjemme. Det er i de Rødekro. Hmm. Hvad sagde du? Ja, hjemme i Rødekro. Nej, i Jordkær. Nå, okay. Undskyld, i er jordkager. Ja. Det er bare fordi, jeg nok sådan står der, at du bor i Rødekro. Ja, nemlig. men det er under en rødkrog kommune. Okay. okay. No okay på den måde. Ja. Øh, så skulle jeg så var der måske ikke så meget undskyldede så var der måske ikke så meget mere spørgemellem. Jeg vil bare sige uh, tusind tak fordi du vil være med. Ja, det var så lidt. Ja og tillykke. Og vi ja, kan men godt. Ja undskyld. Ja, det er godt. Og hvad vil du sige? Du vil sige noget? Ja, jeg vil sige noget med, med det det var at have vundet. Du har vundet en musemotte. Ja. En musimotte. Ja, to spøgler musimotte. Ja. De sorte spøgler podcast er slut. Undskyld med hver søndag fra 10 til 12.